Резюмувала вчинок незнайомої жінки дівчина, яка топцювала на кілька сходинок вище біля дверей супермаркету, тримаючи в руках півлітровий пакет питного йогурту. «Якби в мене була парасолька, я б дав її тобі, а тебе поніс би на руках», – продовжив розвивати ситуацію хлопець, який стояв біля неї і обійняв подругу за Аталію. «Але парасольок у нас немає, і ми, мов два пенсіонери, стоїмо і боїмося дощу», – виклично подивилися в вічі дівчина – і для цього їй довелося закинути голову вгору, адже вона ледве сягала плечима свого супутника. Ну, я б не став розписуватись за обох, проворкотів її потилицю хлопець, торкнувшись пальцями гарячого дівочого тіла між короткою футболкою та шортами. Я в пенсіонери не записувався. Невже? щепнула його за руку дівчина. А то, відповів він, підхопив мінятьорну подушку на руки і гайнув із нею під дощ. Го о, повирвалось одночасно із багатьох вікон. Аа, закричала дівчина. Розділ сьомий. Вони жили в сусідніх дворах і знайомі були з дитинства, хоч і вчилися в різних школах. Женька бігала в найближчу пролетарську загальноосвітню школу їхнього мікрорайону і навчилася там виживати. А Ілля закінчив ліцей, за який батьки платили чималі гроші, а потім вони впхнули його до комерційного вишу, не варміш дитині йти. Правда, дитина з ростом у метр дев'яносто вчитись не дуже хотіла, але користалась подовженим батьками безтурботним дитинством. До всього не з нужди, а скоріше, щоб серед друзів виглядати самостійним мужиком, він інколи заробляв свою копійку, фотографуючи весілля, хрестини чи ще якісь урочисті події, переважно в знайомих. Під це заняття батьки колись профінансували придбання професійного фотоапарата усього необхідного. Здебільшого Ілля знімкував просто так, для задоволення та для понту. Викладав фотографії в соцмережах і розсилав приятелем по інтернету. Це створювало йому певний репортерський імідж. Однокурсниці набивались на фотосесії, запрошували на природу чи до себе. Наслідки з того бували різними, але жодні стосунки не тривали довго. І лише одна з усіх дівчат аж ніяк не реагувала на його спеціалізацію. Невисока на зріст, світловолоса, знайома з дитинства Женька Пожарська із сусіднього будинку, здавалося, бачила Іллю наскрізь і гостра на язик тільки підсміювалась над його понтами. У глибині душі Ілля і сам розумів, що то все іграшки дорослого хлопця, не самостійного в цьому непростому житті, але ж інші дівчата сприймали його всерйоз і прагнули стосунків, та не вона. Здавалося, Женька живе своїм паралельним життям, далеко не таким легким і передбачуваним, як у нього, але ніколи не скаржується і не просить підтримки, живе і все про нього розуміє. А він – здоровий телепень, сміливий з усіма, чомусь не наважувався переступити з нею межу, що відділяє знайомство від стосунків. І тоді, коли Женька ще була сама, і потім, коли вона попрощалася з тим пришелепкуватим деном – з яким була кілька місяців, а всі знали, що він не проти випити, покурити трави та почеплятись до інших дівчат. Ілля, цілком успішний, без шкідливий звичок і затрепований у жіночому товаристві, остерігався, що ця мала висміє прилюдно його наміри і дряпане по живому. Але саме до неї не збагнено вабило. Саме її хотілося вхопити на руки, бавити як дитину, пестити як жінку і захищати від різних бід. Їхні траєкторії перетиналися у дворових компаніях, на іменинах і пікніках. Інколи вони завіювалися гуртом на паті, у клуб, або просто виходили з друзями на пиво до сусіднього генделика. Не так те пиво пити, як поговорити про новини спільних знайомих і розповісти свої. І нерідко Ілля відчував, що якби не сподівався побачити там Женьку, то й не йшов би слухати ті дурні теревені. І шкрабло на душі, коли вона приходила не сама, а якийсь один тримав її за свою дівчину, а надто коли всідалась в тому кенту на коліні, чи він обіймав її по-хазяйськи. Інколи Іллі здавалося, що в такі моменти женька просто випробовує його нерви і знімає реакцію. Проте він з усіх сил намагався не видати себе. Розповідав веселі історії, чи фотографував товариство, чи сам клеїв якось проблудну дівку, нишком спостерігаючи, як реагує сусідка. Реакції було нуль. І яким було його здивування, коли вона сама зробила перший крок, бо він уже й не сподівався. У день, коли столицю тиснула травня спека, дощ усе ніяк не проливався, а Динамо Київ грало десь на чужому полі, Ілля з компанією сидів у барі, який останнім часом перехрестили на паб і дивився на пласкому екрані коли матч. Женька розтушувалась неподалік і явно нудилась, відсунула від себе кухоль пива і лежень гризла солоні горішки. Раптом вона вловила погляд Іллі, зверкнула на екран, коли дивилася решта компанії, і промовила «Хочу йогурт». Ніхто не звернув на це уваги. Чи то вона тихо сказала, чи всі були зайняті пивом і ситуацією на полі, та лише Ілля втупився в неї очима. «Я можу сходити до нього до маркету», – сказав він, кивнувши назад.